الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعرض بالله من شعور أنفسنا وشيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديث له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا يلذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تقوتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يسلحكم أعمالكم ويخبركم ذنوبكم ومن يضع الله ورشوله فقد فاز فوزا عظيما أما ذات Biz taramışanlar almazdan qorxu. Həngi bir advaynın izledə vaxtda daima hiss etdim ki, Allah sultan otağına sizə nəzarət edir. Və belə məsələn taramışanlar ki, Allah qorxmaq bu ən uca, ən şərəfli məqamlardan biridir. Onu ihlasla Allah'a layık etmeyi lazımdır. Rabus-sana taala biz çok ayetler kodun hakkında danışır. Ve mesela onu yaqalun rabbuhum min qawtihim. O va onun üzerindeki olanlardan birden korkarlar. Belki Allah taala buyurur: "Onun bilhışyetirüş fehûn. Onlar onun vurtusundan dehşete gəlirlər." deyiriz də. Belki Allah taala buyurur: O ketəbilləhi hasibə. Onlar, Allah'tan korkunlar ve Allah'tan başqa heç etmək korkunlar. Ve Allah'tan Allah sağlığa haqqı hesab şəkən olaraq sifayətdir. Və səyirəyələm var. Və bilin ki, bu uca meqamə, korkuq meqamına şətan müəminlərə böyük bir mütəfət hazırlıyır. Allah sağlığa, və ləumən xata meqamə Rabbiyy hə cənnətən, Rabbinin meqamından korkan, Bir kəs üçün, iki bahçə var. Vəl-Qurtubi rəhimə allah ki, bu mələsə oldu ki, el-qiyamət günü, Rabbinin qabağında durancaqı məqamdan hesabdan qorxan insandır. Hacı ki, buna göre, əsiliyi terk edirir. Vəl-Qur, Allah təala buyurur, وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَا نَفْشَ عَنِ الْهَوَٓا فَاِنَّا الْجَنَّتَ هِيَا مَعْوَى Kim Rabbinin mə Öz nəfsinə, cürbəcür arzulara, ixtilaslara uymaqı qadağan edərsə, onun gedəcəyi yer cənnətdir. Və izin ki, kim Allah dağların qabağında duracağı məqamdan qorxursa, və Allah dağların onun barədə çıxardığı hökmdən qorxursa, öz nəfsinə qadağan edir cürbəcür arzulara uymaqdan və öz nəfsini Allah dağlara e, itayət etdirir. Və o insanın gələcəyi yeri də cənnət Və biləmək, səram əşəmanlar, qorxu, gələcəkdə olan, pisliyəndən qorxmazdır. Gələcəkdən xüsusi yani, bir halıdır, acısıdır. Yəni, insan qorxur ki, hansısa bir şey, hansısa bir pis, pisliyə onun başına gələ bilər. Və o insan ki, bundan qorxur, o, bundan ötürü, hazırrıq görür. Hazırrıq görür ki, bu, şeydən keçsin, bu imtihandan, bu acıdan keçəbilsin. Və sadiq qorfu allahsaların odur ki, o qorqudur ki, insanı tic əməllərdən uzaqlaşdırır və yaxşı əməllərə onu yakınlaşdırır, sövk edir. Və əndaşıb həmələ, bizə xəbərdarlıq edir ki, şeytanın da vəcfəsələri çoxdur şeytan da insanları qorqucudur. Allah təala buyurur: fə Bu da şeytan öz dostlarını qorxu şəkildə göstərir sizə. Sizi qorxudu olaq. Sizcə onlardan, Siz onlardan qorxun, Əzə və, və min çünsə. Yəni Allah təaladan qorxmaq, qəzə olan bir qorxudur. Çünki qorxunun nə bir yəda həm də tərcim var Allah təalaya. Həm də ibadət var, unluq var, əylmək var, alçalmaq var Allah tanrın qabağında. O bir qorfu deyil. Və Allah Subhanətə bu ayədə beyan edir ki, şeytan öz dostları vazisəsi ilə insanları, yəni müminləri qorqudur. Yaxı qorqudurmağa çalışır. Onlara elə göstərir ki, görək, onların gücü çoxdur. Onları şişirir onların ürələrində. Ona görə də bunlar, şeytanın dostları mübaricə aparmırlar. Onlara yaxşı əməllərə əm, onlara yaxşı əməllərəyə əmz eləmirlər. İsliklərdən çəkindirmirlər. Və bu da şeytanın iman əhrinə olan ən böyük xilələrindən biridir. Və ona görə də Abə Suqamətə Ərədə bizini çəkindirir və bizə düzgün yol göstərir. Və bunu növkü fələ təxafuhum və xafuni in kultum müminin. Ona görə də siz Onlardan qorquyır və əhvənin e, üçün isə məndən qorqudur. Onun evet. görə də burada qorquunu imanın çəzi kimi göstərir. Yəni iman bizdən tədə bilir ki, Allah sağlanın qorxusunu hər bir qorqudan üşlutsa, bütün insanların qorxusundan üşlutsa və əhvə e, insan bitirir ki, Allah sağlanın qorqumaq ibadətdir və başqasından qorqumaq isə çirqdir, O, Allah'tan deyilsinə bunu sərt etməz, bu iqbal etdir. nə qədər bəndərin imanı güclüdürsə, bir o qədər də onun qəlbindən şeytanın dostlarının yəni qorxusu itir. Və nə qədər imanı cəyb onlardan olan qorxusu artır. Və şey Muhammed ibn-i Ağzələ deyir ki, bu əni göstərir ki, qorxunu xalib Allah üçün eləmək lazımdır və o da Və bir deməkdən, şəhmallar ki, qorxunun üç növü var. Birinci növ, gizlidə olan qorxudur. Hənsə insan gizlidə qorxudur, və bu da ancaq Allaha aid olan bir qorxudur, ancaq Allahtan qorxmaq olar. Və əgər insan bir qüftdən, ya hənsəsə qədür sahibindən və s. kimi şeylərdən qorxarsa, qorxarsa ki, onlar ona bir qişliyi eləyə bilərlər, yaxud onlar qədərlərə bilərlər, onlar Hazret-i niməti alə bilərlər əlinlər və səhəd. Necə Allah da buyurur, O yuqavvuduqunə ki, billəzina min-duni Onlar, yani müşriklər səni Allahdan qeyrisi ilə qorxuculma. Və necə ki, indi də görürük ki, qəbirləri ibadət edən insanlar qorxulma o qəbirləkilərindən. Bəni ki, başqaları da qorxuculma. Yərində ki, Allahlar əvəlç, Kral ibarət edirilmək, Omaq sülükəyəm Əstəxbulunlar, qorxanlıqlar və Yəni, qorxulur bunlardan. Və <gülüyor> bu da məsələn, inşallah bu cür böyük şirkdir. Yəni, insan bu cür şeylərdən qorxarsa, müşrik olar. İkinci görür isə, insandan olan əmərləri tərk edəməyik. Hancı insanın boynundadır. Məsələn, şimdi, yaxşı əmərləri əmr edəməyəyə يمكن أن يكون هناك شكراً لدينا منذ منذ يأخذ الله رجل الله ونحن الله فسائد منذ حرامة صلى الله عليه وسلم الشيء يقول لنا صلى الله عليه وسلم ربما سبحانه وتعالى ويسلم بيضاً ذا وعين الله عليه وسلم الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعونكم قد جمعونكم تحشوكم فجادسكم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيد Onlar ki, həqiqə məminlə, o ki, sədhəfi insanlar, onlar ki, bütün insanlar size qarşı birleşibirlər, onlardan qoxun. Bu da, bu işə onların imanını artırdı və onlar dediler ki, Allah-u Teala bize kifayətli və en gəzəldə ki, odur. Və hadisə qəlib ki, İllə Allahətə'ala yəqud illə atlı yəvməl qiyamə, mə mənihəkə idrəəəyitəl münkərə əllə təxəyirək. Fəyəqud, Rabbi, xaşyətən nəs, xaşyətən nəs. فَيَقُول إِيَّا يَكُنْتُ أَحَقُّوا اَنْ تَخْشَأَ Allah sağlad, dıyamət günü bəndəyə deyəcək, sən bir pisliyi görəndə niyə görə onu inkar edəmədib. Və ona deyəcək ki, Rabbim, insan məndən qorxurdum ona görə. Ve Allah sağlad, ona deyəcək ki, sən daha çox məndən qorxmalıydın. Əhmet və başqalar divayət edikdə. Və üçüncün ön qorxu isə, qorxudur. Yəni, təbii qorxur insan qorxur və mündətdən heç bir eyib yoxdur. Məsələn, düşməndən qorxur, yəxud yırtıcı eyvanlardan qorxur və səhəd. Necə ki, Allah Subhanədələ, Musaadə-i Sələm hakkında qorruq, fəqara jəmin həqa əniyyətən yətəraqqa. Musaadə-i Sələm, şəhərdən qorxu içində çıxdı, dala baxa baxa çıxdı. Və əz qorxu xəyali bir yəni insan, insana il Ədamış səbəbi yoxdur. Yaxı səbəb varan laqezəyidir. Bu budur qorxu. Şüqərsizliyin anan qorxudur. Halbuki qorxu olan kəs artıq qorxaqlardan olur. Halbuki qorxuğunuz da biz əqıldan veririk. Rəsulullah (s.ə.s) sənlə daim olanda xəbərdir. Və niyədir ki, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasali wa min al-juhli wal-bukhl wa min dala'i al-shaytani Allahın Sələ, sıxıntıdan ve kədərdən, acizlikdən və təmbərlikdən, qorxadımızdan və fəşişlikdən, ağır borçdan və insanların qalib gəlməsindən tıxınırıq. Və əmçinə, müxtələm səlmanlar, Allah sülhəmələtə var, məscidləri canlandıran möminləri tərifliyik və onları bilmişə sifətlə dəşv ediyik. ر. ر. بقولون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعنسى هؤلاء أن يكونوا من المحتدين حقية الله تعالى من المشتري أنجا أكثر جميعاً دريراً أنجا أكثر حيات من المشترات أنجا في إما الله المنجة لبلاد راحلات من نايمان يتربلا نمضي جنزل زكاة لبلاد ر. ر. ر. ص. Və onu ki, bu insanlar düz yolda olanlardan olacaqlar. Və Allah Subhanət Allah ki, bunlar qədirləri ilə iman getiriblər və öz bədən ilə isə əməl Allah səhələ buyurur, mən əmələ billəh. Yəni, o keçərdəki iman getiriblər. Və sonra da bildirir ki, onlar namazı qılıblar və zəkatı verirlər. Və ki, və alqaməz və əzəz zəkatı. Məsələb Ənləşədən və Teala bildirir ki, o o insanlara ixləflən ancaq Allah'tan qorxublu. Həlçəki bu qorxu ibadətlərin əqtərinlən biriydi. Və bu qorxu, ona niyək Allah. Allah'tan başqa heç qəstdən qorxmuydu. Və bilirəm əsələm əşəlməndən, məsələm əşəlməndən, məşşidi canlandırmaq tərcə, onu titməyələ, onu təmin edəməyələ, onu təmin saxlamamın değil. Məşədə Nəticəni yani, e, məczi canlılandırmaq budur ki, onu imandan, sade həmdədan, halbuki o iman və sade həmdən çıxmadan bir dəstə Onunla müşkül idi. Raqib tamamlıq orada ibadət etməyinlə, Allahı yada salmaqla. Və budur insanlar, halbuki məczi o diriləndilər, bir çeşitlə həyat o insanlar düz yolda gedənlərdir. Və əmşələrdən müşəlmanlar, Allah Subhanevə Teala Ankaq bu suresində buyurur. Ve minən nəsi ben yəhûnə amənna dilləh. Fə ilə uliyə fəlləri cəə'lə fiknesəl nəsi ki azabilləh. İnsanlardan iləsələri var ki, Allah'a iman getirmişiz. Və ləki Allahın yolunda ona eziyət veriləndə, insanların fiknesini Allahın azabı ilə biriyiz. Ankaq bu suresi, onurcu ayə. Yani insanlardan dərdəleri var ki, Anca zili ilə iman gətirib də, yəni, rafiblərdən söhbək edir. Və Allahın qəlbi imanda müstabit deyil. Və Allahın yolunda əziyyət çəksə, hamçası bir əziyyət ona gəlse, o insan elə beləcək ki, və Allah olan, olan bir cəzabi imanına görə Allah sağladan yani onu istəyir və İstislam dinindən dönür. Və İmrə Allah sağladan Allah ki, yəni, bu insanın fitnəsi odur ki, dönür bu insan. Allah sağlanın yolunda ona əziyyət verirəndə. De. Vəmkün, Nıqqa İmrahinə Allah deyir ki, Allah Subhanələ bu ayədə imana bəhsirəsiz daxil olan bir kəs haqqında xəbər verir. O kəs ki, Allah sağlanın yolunda ona əziyyət verirəndə insanların ona verdiyi fikrəni, yani onların verdiyi əziyyətləri hansı kimizlə olmalıdır bu əziyyətlə, ki, Peyğəmbərlərə o əziyyətlə verir onların davamçılarına verilir. Bu əziyyətləri <gülüyor> insan bu əziyyətlərdən qaçır və səbəbi terk edir. E o yəni, hesab edir ki, ima səbəbdir bu əziyyətləri və və imaqdan qaçır bu insan. Və onunla da ona edir Allahın əzabı kimi edir. Hadir ki, həqiqə müminlər Allah sağlığının əzabından qaçınlar. Və müminlərin vəsirəti, elmi, kamil olduklarına görə onlar Allah sağlığının əzabının acısından İmana səbəb qaçırılır. Ona görə də indiki bu dünyada olan əzablara gözüldür. Çəki onlar yox olunan əzablardır. Nə vaxtsa, yəni, sonu var onların. O isə, yəni o insan ki imani zəyikdir, yakın münafiqdir, öz vəsələsi ki, o düşmənlərin verdiyi acılarda qaçır, Latifara qaçıq, onlara müvafiq olmaqlarına qaçıq. Yəni, başlıq onlarla da adılaşmalar. Yəni, onların verdiyi adlattan Allahın azabına tərəf qaçıq. Və onların, insanların verdiyi fikmənin acısını, az Allah sağlanın verdiyi azabın acısıyla eyni şəkildə qoyur. Və bu insan şübhəsiz ki, altadır. Ona ilə insana bənzir ki, güneşin altında qızmış bir daşıq, o dəyişir. Şübəcəski oldu, yəni ərzadlığı daha da yüksəkdir. O daha dəyişir. O sabahdan ki, bir saatın acısını, əməni adıcə ilə dəyişir. Bağışxanət amma öz dostlarına qəbələdənə dənmək istəyəndə, sövməyəndə deyir ki, mən sizinləyəm. Vaxtı o bağışxanət amma gedir o ومنع ذكره ومنع ذكره ومنع ذكره ومنع ذكره مثل ما شاملنا من ذكره الله سنقير بسنان محمس وشريعي إيمان حقيقي إيمان هو إيمان بك قد اتقاد ألسن وعمل ألسن ومنع ذكره دهدسن وبدن أزوالعقيدا أمل ألسنان وإنسان Özünüz gözəl göstərməkdən çəkinsin. Həmçin məhbublara qarşı yəni yadamlıq yadam edəməkdən çəkinsin. Və O şey ki, əgər insan insanlardan bu ki, insanlar ona hansısa bir ziyan yerinə yetirə onun imanına görə bunu göstərir ki, o insan Allah'tan qeydəsindən qorxulur və onun imanı daək istəyir. Yəni, istəyir və Rədəşi kanalda və bizi O yolunda olanlar cana yaşın. Aba çıxanlar da həyatı o xüsusi bəzələrlə həyatın. Hansı ki bir-birini sevirlər Allah təala da Allah təala da qorusunlar. Qadaş qanatağı vurdu və min qafı məqamda rəbi cənnətdən. Və əzminin məqamdan qorxalı qalçı. جنتيك بخصة وبرك الله جير لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم وفيه من العيات وفيه الحكيم وأقول قول هذا أستغفر الله ولكم الإسعاد والمسمين من كل ذلك أستغفروا وتبو إليه إنه هو الرفوح الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضى وأشهد إذا أحب الله واختبه لا أشهد كذلك وأشهد أن محمد العبد هو رسول صلى الله عليه وعلى آله وآله وآله وآله وسلم تسليما كثيراً, كثيرا أما الرعب Məhsələ məşəlmanlar, bilin ki, Allah sahəladan qorxmaq böyük bir qalardır məşəlmancır. Onu həyatdan qoruyur. Və vacib qorxu ki, o qorxudur ki, insanı vədər ilki fəz əmədəri yerinə itirsin, xaramlılardan çəkindirsin. Və ələ çox qorxu olsa insanda, o daha yaxıdır. Yəni, o qorxu ki, insanı vədər ilki nafidə ibadətləri yerinə itirsin xızdan, məhzulqlardan da çəkinsin. Və həmçinin xanal olan şeylərdə də çox istifadçılıq eləməsin. Və bu, şübhəsiz ki, həmz olunan təriflələn bir qorxudur. Və əhəm ondan çox da qorxu olsa, ki, insanda səbəb olur insanı xəstələnməyinə, yaxud ölməyinə, yaxud daim markədərdə olmaqına və bununla da insan Allah dağlarının Allah dağlayıya yaxınlaşdıran təzilətli əməndərdən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 Və daha yaxşıdır ki, qorxu birəz üstün, üstünlük təşkiləsin. Yəni, qorxu birəz ümiddən çox olmalıdır. Lakin bu, ölüm ayaqında olmamışdan qabaq. Lakin ölüm ayaqında onlarda isə daha yaxşıdır ki, ümid daha çox olsun. Allahdan o rəhmədinə. Və İbn-i Seyyid-i ki, qəlb Allahdan və ətərəf yönəlməyində bir quşa qoxşayır. O quşun Başı, sevgi bu qurşun başıdır. Qorxu və ümid onun iki qanadıdır. Və başla qanatlarla salamat olsa, o qur yaxşı oxşacaq. Və başı kəsilsə, qur ödəcək. Və qanatları itirsə isə hər bir oxşuya məruş qalacaq. Yəni, hər bir oxşu oxşuza bilər. Və Allah Subxanət Ağla təlifdik o kəsləri ki, həm qorxulla Allah-ı həm də onun rəhmədənə ümid də istəyirdir. Yəni, səncə qorxu həm də ümid də var. Və o da Allah-ı Səalədə bir çox ayət əlində var. Və Allah Subxanət Ağla məsələn, Peyğəmbərdən Ələdiyə Məsələm haqqında və xeyrli işlərdə bir-bir yarışıqlar və bizə və bizə ümidlə və qorxu ilə Və Şeyh-i İslam nəziməyə deyir ki, qorxu daima ümidlə bir yerdə olur. Və əgər ümid olmasa qorxunun içində o atıq qanut olur. Yəni, Allahsələnin rəhmətindən əbüzmək olur. Və həmçinin ümidlə daima qorxunu tənə bilir. Çünki ümid əmcaq olsa qorxu olmasa, bu artıq Allah darlığının əzabından özünü həmin hiss etmək gibi olur. Və o insanlar ki, Allah darlığından qorxudur və həmçinin onun rəhməsində ümid və stilində, ona fəqiqi elm sahib verirəcək, həmçı ki, Allah s.ə.v. Allah Allah'ın salatını alacak, ki âmetle hazırlasaq insanlardan eləsin. Amin. Allah'ın salatını alacaq, Amin. bizi rəhsət etsin. Aman Allah sağlamdan bizə, bizə Allah sağlamdan həqiqətli qorxan insanlardan eləsin. Amin. Allah'ın salatını təqvalı insanlardan eləsin. Amin. Allah'ın salatını gəlin şamandıra kimi olsun. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammad <tüntülüyor> <tüntülüyor> wa